Isale kaks poolikud ja murugast mis pooliku. Vanaema see sai saaga. Saagil Vana... Saaga. Vanaesale tõivi aagra. Kingikotse tühjaks sai lahkudes tal tegin pai. Pärast sõin ja täitsin kõhtu. Oli tore. Jõõlu kõhtu.